בעזרת השם, מטבח ספר ליקוטי תפילות, תפילת צדיק ט, ממסדת דר"א קל"א בליקוטי מר"ן. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוה אבותינו, שתזכני ביחמך הרבים להתקרב באמת לצדיקים אמיתיים ולהתקשר בהם באמת בלב ונפש חפצה, באהבה רבה ועזה מנקודה שבלב באמת. ואזכה לאהוב אותם באהבה גדולה כל כך עד שתגדל ותתפלא אהבתם אצלי מאהבת נשים. עד שיתבטל ממני אהבת נשים לתאוות המשגל על ידי התגברות אהבת הצדיקים. חוס וחמול עלי וזקני לאהבת הצדיקים באמת, ועל ידי זה אזכה להתקשר בהם בהתקשרות גדול וחזק, ותהיה נפשי קשורה בנפשם בקשר אמיץ וחזק מעתה ועד עולם לעולמי עד ולנצח נצחים. ובכן יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואל אבותינו, שיזכה בהחמיך הרבים ובחסדיך העצומים, לקבל את כל הימים טובים בקדושה ובטהרה גדולה, בשמחה ובחדווה רבה ובהרחבת הלב, בתכלית השלמות, כי רצונך טוב באמת. ואזכה לקבל פני רבי ברגל, אפילו כשאני רחוק ממנו, שאזכה לקבל פני הצדיקים האמיתיים ולהכירם ולאוהבם, ולהמשיך עלי קדושתם על ידי קבלת יום טוב קודש הנמשך מהם. ועל ידי זה אזכה אל מ"ט שערי בינה המתגלים ומאירים ביום טוב קודש. ותפתח לי אור השכל לידי קדושה, להתבוננות גדול ונפלאה בתורתך ועבודתך באמת. ועל ידי זה יתבטל ממני כל השיטוטים של כל מיני גדלות וגסות ורמות רוחה, ואזכה לתכלית הענווה בשלמות כרצונך הטוב. ותמשיך עלי ועל כל ישראל תמיד קדושת משה רבנו עליו השלום שזכה למ"ט שערי בינה. ועל ידי זה זכה לענווה באמת, כמו שכתוב, האיש משה ענו מכל האדם אשר על פני האדמה. רחם עלינו מלא יחמים שנזכה בכוח קבלת הימים טובים, מועדי ה' מקרי הקודש, להמשיך עלינו קדושת משה רבנו עליו השלום וקדושת כל הצדיקים האמיתיים. וימשכו עלינו על ידם כל המוחין והשכליות הקדושים האמיתיים הנמשכים ביום טוב. ועל ידי זה נזכה לבטא ולהסיר מאיתנו כל מיני גדלות וגסות ופניות עד שנזכה לענווה אמיתית, לענווה של משה רבנו עליו השלום. ריבונו של עולם, אתה ידעת גודל רחוקי מענווה אמיתית. כי בא אנוכי מאיש ולא בינת אדם לי. ובעוונותי הרבים מאיני יודע כלל מהו ענווה אמיתית, כי ענווה גדולה מהכל. רחמה עלי בעל הרחמים, מזכני לקדושת יום טוב באמת, עד שאזכה על ידי זה לידה ולהכיר היטב מעלת גדולת הצדיקים האמיתיים. עד שאתבטל נגדם את תכלית הביטול, ועל ידי זה יתבטל ממלא ממני כל מיני גאות וגבות וגדלות וגסות ופניות מכל מה שהפה יכול לדבר והלב לחשוב, עד שאזכה לענווה אמיתית כרצונך הטוב באמת. רחמן מלא רחמים, עוזרני ואושייני ומלא משאלותיי לטובה ברחמים. כי אתה ילדת עלומות לב, וכמה וכמה אני רחוק מכל מה שהזכרתי לפניך. וכמה וכמה ישועה ורחמים איני צריך לזכות לכל זה. ובעוונותיי הרבים נעלם ממני דרכי התפילה והטחינה ובקשה, איך להתפלל ולהתחנן ולבקש ולרצות ולפייס אותך שתזכני להגיע לכל דרכי הקדושה באמת, אשר הם חיינו באורך ימינו לנצח. אך עם כל זה, את כל אשר תכונן לי ברחמיך, לפרש שיחתי לפניך, אתחזק בכל עוז, לדבר ולהתחנן לפניך. ואתה, הטוב בעיניך עשה עמי. כי אתה מבין תעלומות לב, ואתה יודע כי אין לי על מי להישען, כי אם עליך אבי שבשמיים. ועל כוח וזכות הצדיקים האמיתיים, למענך ולמענם עשה מה שתעשה ברחמיך ובחסדיך, באופן שאזכה על כל פנים מעתה לשוב אליך באמת וללך בדרכיך הקדושים. באופן שאזכה להשלים רצונך ולמלות כוונתך הקדושה והטובה אשר בשבילה נבראתי. אדוני יגמור בעדי, אדוני חסדך לעולם מעשי ידך אל טרף. המראי האזינה, אדוני בינה גגי. יהיה לו רצוני רפי והגיוני בי לפניך, אדוני צורי וגואלי, אמן ואמן.